Duin. Hadden we hier een ander schoon begegnet? Ik ben koning, uit Holland. Stel, uit Good Goedemorgen. Hoe maakt u het? Spreekt u Nederlands? Een beetje. Not much. Waar hebt u dat geleerd? zelf ja. in de British Army.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 Ist noch jemand, der etwas fragen will? <lacht> Frau Grübler. Darf ich auch etwas zur Dreschkarte sagen? Bitte, fragen Sie ruhig. Ich meine, ist das Fluchthema <lacht> jetzt beendet? Das Fluchthema ist beendet. Nach der Meinung von Professor Horvatic sind wir uns <lacht> grundsätzlich einig. Danke sehr.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 auf das Jahr der Versammlung an, sondern auf der Erfassung der präindustriellen Kultur. So, wie Bauern in meinem Lande, in Jugoslawien, jetzt in arbeiten, so haben sie seit mindestens tausend Jahren gearbeitet Tauschen mit denselben Arbeitsgeräten, denselben Techniken. Weshalb <lacht> sollen wir uns dann kümmern um diese 80 Jahre,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 Tonband auf, sodass Sie auch für die Nachkommenschaft bewahrt bleiben. Vielleicht können Sie das Guten Tag. Hallo. Ich zeichne diese Sense. Ja. Yeah. Genau dieselbe Sense haben wir auch in Dänemark.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 Aber die Aussicht ist schön. Ja. Sie sind doch aus den Niederlanden. Ja. Und Sie? Aus Rumänien. Sie haben ein sehr schönes Land. Sind Sie mal bei uns gewesen? Nein. Aber ich habe Bilder gesehen, Fotografien. Ach so. Aber Irland ist auch schön. Irland ist schöner. Bukarest soll eine sehr schöne Stadt sein. Bukarest ist schön. Auf den Balkanen gibt es keine schönere Stadt als Bukarest. Aber Amsterdam ist schöner.